Ska vi Ja! Ja! Sluta då! <skratt> hallå, hallå! Välkommen till Philip Hank! Vad du på mig, <skratt> Du bara gapar! 22! Avsnitt 22! Är det? Ja! <skratt> är det är det. De säger ju att man måste hålla på med någonting i 10 000 timmar för att man ska bli bra på det. Ja, vi, det jag inte med om. Vi är uppe i 22. Ja. Snart där, snart där, ja, snart där. Gött, det är ett. Ja, tänk av det 10 000. Låt oss ha Hur många timmar sa du? 10 000. Du sa 10 000. Ja. Tänk av det 10 000. Vad vi kommer ha då? Ja, fast det vi brukar vara några minuter. Eller hur brukar det vara? Hur långa brukar sig vara? Vi ligger nu... 57 kanske Runt mellan 57 och 59 tror jag Aha. Ja. Hej Larsson, är du med Ja Jajamän, gött Vi har med oss Larsson via länk Han sitter på andra sidan, bordet Bordet Ja Jag ska ja. bara göra en Anton här Du ser, det är roligt Nej, det inte så kul Överskattat, överskattat ja. Ska vi köra, välja det eller? Jag, inte, jag ska bara göra en karl Ja, vi här att en öl <laughs> det var dålig Var det ingen bra imitation? Nej det var inte. inte Okej Fan vad tyst du är, han är Ja. I, han håller på med datorn har, Kolla igenom min länk här Jag har som sagt en länk idag För jag har legat still hela, hela jävla veckan mm. och det, jag hittar länk. Vad får du jag Larsson? För jag har två visdomständer som är på väg upp ah, okay. Kan ju... man inte gå då eller? <laughs> Nej jag är ju fan febersjuk och grejer Jag har blivit helt i alla Jag är här. bara klaga om det. Ja bara ursäkter hela tiden. Ja, Nej. Det. Det är Nej! Sinna mig. Jag kan spela in på Än Ändå umgås han med ja, folk och kolla film och sånt. Fan, du kan ja. kolla film när du har visat <laughs> <utbrott. laughs> de Att jag inte och sover. Vet du. Vad vill du komma fram till förresten? Då hittade jag en länk eh, från Austin, Texas. Där eh, de har kommit på en liten lösning på hur de ska få bort sina hemlösa. Mm -hmm. fast det är en väldigt väldigt liten lösning det är något nätverksbolag som har gjort dem som en homeless hotspot Aha. så att de får en de blir en 3G mast de får en, de får de får en sändare som de går runt med och så får de betalt för Men är varje det är de inte fortfarande hemlösa då? Jo. <laughs> Men, det, Men, det, de har sen såg får de betalt så att de kan, till slut kan ha råd att bo någonstans. Ja. Eller Men liksom... då funkar ju inte konceptet längre. Nej, eller hur? Då har ju inte homeless hotspot längre. Men det ju kul att de <laughs> det är det att kommer inte på <laughs> något sånt. Eller? Fan var sjukt det Ja, Vi pratade om det igår, jag och Victor. Vi, jag vi har ju varit på en liten utflykt ja. liten. I, i Stockholm. Ah. Vi, och det är så jävla dålig 3G och sånt i, På vägar och mm. runt om ja. så jag Försvinner det, hela tiden typ Jag sa det Att Sverige borde vara det Första landet i världen Som kommer med Gratis fritt uh, Wi-Fi Överallt mm. ah. Yes That's nice. Jag vet väl inte Om det är så turist, <laughs> är turist Kom hit och grej. surfa <laughs> Det är så jävla på dyrt vart. Att surfa i andra länder Och till Sverige och surfa mm. På deras nät jag tror det var i Tyskland var det typ så här 50 spänn i uppkoppling till treget. Det är sjukt. Du är ju ja. efterblivet framförallt. Vi lever ju fan i 2012. Ja, Just men det. det är ju olika nät och sånt. Kanske förstår det i och för sig. Nej, det ska vara så det ska bara det ska bara flyta på Ja, det ska bara fungera. Ja, internet gratis gratis gärna också. Liksom, ja. om jorden ska gå under det här året så vore det borde, det vara, borde det vara gött om de hade kommit på och löst liksom, internetproblemet i alla fall. Ja, innan det händer. Ja, precis. Du, fan en cool grej. Eh, på... Fan vad det är. Det var en som berättade. Att det var en intervju med en brud. Jag tror det var på Petre eh, Det var en intervju med en brud som hade... Radiokanalen P3? Ja. Mm, okay. hon, hade, hon hade nyckeln till internet. En av 14 tror jag det var. Nycklar till att Men, kunna stänga av oh, internet. Där snackar vi hybris, eller? Det är coolt, Hon, hon, sitter, hon sitter och onanerar med den i ena handen och så var Ja, oh. <laughs> det var så här. Ja. Har, du, har du den i andra handen? Det var, så här, jag tror det var så här: att för att komma in till rummet där man måste in nycklarna så var det 250 eh, olika stationer som man måste ta sig förbi. Typ så här, olika ögonrönken, oh. tumme och sånt. Fast, fast den teknologin är det inte egentligen. Det är Nej. så här: att när jag koda oss här så ser öga. <laughs> Såhär, pip, det, det är såhär, fingeravtryck, fast man, det är egentligen Man kan ha litet på tummen. <laughs> men sen typ att åtta, åtta, person, åt, åtta av de 14 var tvungen att uh, vara med för att de skulle kunna såhär, stänga av internet. Mm -hmm. Shit. Och då sa, varför skulle de stänga av internet? Nej, de kommer ju inte göra det. Men de kan göra det. Ja. Liksom. Varför skulle man stänga av internet? Terror. Det är ju ett terror, en terrorattack. Skulle man kunna, Att slå ut internet hade ju varit... Ja. ja, det hade varit nice. Kan man köra en EMP-blast bara. Kan man göra det i och för sig. kan ju också vara något förebyggande ifall någon, gör, någon släpper någon ny så här, mask på internet som tar alla spankonton typ. Mm. Känns, kan man ju stänga av nätet det känns, och förhindra att... Men det känns som att det skulle skälpa mer än det hjälper att stänga av internet, i det. Man kanske man kan stänga av... Få bort den här skiten och sen ja, drar upp det. Jag vet alla, ja, <laughs> jag är inte. Ja, så jävla insatt i. Någonting sprider sig. Men det känns ja. inte som att internet är från ett ställe. Det måste vara ett massa ställen. Ja. Det känns ja. inte som att det är en Area 51-central. Nej, central precis. Bara. Det känns som att de, de, de, de, många ställen internet går utifrån. Det är inte som ja. i South Park där det är ett stort modem som står tuggar. Hey, hey. <laughs> in internet för mig är det ju ganska abstrakt ord. Ja. Men ja, hörni, tänk, att, tänk att man skickar det är upp man är mm. Man är terrorist va? Ja. Så bara skickar man upp i, i rymden och slår ut massa jävla satelliter. Ja. Där. Ja. Sätter myror i brallan. Ja, tv-kanalen bara blir. Ja, det är kanske inte det värsta. Nej, kanske inte. Med tv-kanalerna. Nej, internet. Nej, all finnas play. <laughs> Nej, men ska vi köra lite Agenda kanske? I morse när jag vaknar, hör du fågelkvitter. Och det är nice. Ja, alltså, det, är det är så jävla gött är det Ja. Fan, det är nice. Den här dagen började ju för övrigt asbra. Klockan alltså, blev typ 12 Och det blev skitmulet. Så jag satt ute och drack kaffe tills det blev jag har en granne som har en stol i trappuppgången. men leopard sitts på. Som alltid tar ut någon går ut och sätter sig och röker. Är hon, sätter, är hon god eller? Ja. Ha? Är hon eller? Nej, hon är typ här 68 år. <laughs> och har rökt som hon var 12. Typ. Ja, så frågan kvar står det. Mör, mör, Mörkraspig röst liksom. Så, nej, Larsson. Hon är inte god. Hostar upp lite bit av lungan då och då också. Är oh, du röker, vet, du, du och jag sitter ju i kassan, Carl. Ja, i, ja. I butik. Mm där det vanligtvis finns kassor så. Ja, precis. precis. Du vet när det kommer någon äldre, kanske den åldern, de har en speciell lukt, de där inbitna rökarna. Mm. Det här, jävla unken rök De sitter alltså. inne i soffan och mm. röker. Lädersoffan. Ja. Som är gött Eller när inte läder utan så här du vet det här materialet som liksom du vet glänser lite grann, det är någon textil Polyester kanske. Vad fan är det? Nej. Inte Och så polyester. spricker äh, det ut äh, Det är detsamma Vi Tror vi pratar om samma? Ja. Kör vidare? Ja, du vet, ja. det vet Den lukten bara. Mm. Den, oh, jag tar ett paket palm, aldrig. Mm. Eller um, är det det billigaste? 39? Ja, det tror jag. I alla fall den ni jobbar. Tror nej. Det är nej. inte som att jag vet vad fan F skiten kostar. 12.40. Exakt. Ja. Mm. mm. Uh, på tag kunder så kommer in så. Jag har haft två dagar i rad nu när jag jobbat i helgen. Mm. Så kom det in en, en kund på morgonen som alltid köper folköl Så luktar så jävla Jävlar. äckligt i munnen. du var inte i hans mun. Och varje gång. Nej, men han står ju där framför mig. Ja. Och varje gång så har de med sig Trisslåter som har vunnit pengar på. Så ska han stå där och flåsa när jag sitter där och lösa in. Jag det att han blir så sur. Lite vill borsta tänderna innan det till... går ut i alla fall. Om hon... ja, han tar Det första. Är... till frukosten. Ja, ja, det är nog inte hans största pri första prioritering. Nej, abstinens det på morgonen. För han kommer in typ så en minut ja, det... efter att vi har öppnat. Liksom. Skakig. Ja. i tidning och snus. Mm. Ska vi prata lite mer om... Uh... Jobb, ja, ja, jag har en liten På mitt analoga papper här har jag en liten egen ruta Nu Jag hade ett analogt papper men jag skrev inte på datorn Det känns, <laughs> känns bättre Vad va har du för grejer? Är det så här det skit du på? Jag på? Jag, jag såg en kille idag När jag satt och jobba ja. Som kom in med bakåtvänt keps ja. Och det är någonting som ingen av vi skulle passa i Nej, Men han passar i det jag får han passa i det. Finns det folk som passar. I han, han passar ju det. Som inte är långbens son, Max. Det känns som, han passar ju det. Jag tänkte det bara för att han har burit det på 90-talet. Jaha, han ja. är lite äldre. Du tänk, tänk på de killarna i fucking åmål. Tänker du dem? De har ju så här. De är typiska bok- och vändkapsskillar. De ja. kan DT. Ja. Precis. Ja. Och de kan ju ha det fortfarande för de har burit det. Ja, ja, ja. ja. Jag, om, invan... om jag har det. Jag ser bara dum i Ja, de är invandrade med konceptet och de har, liksom, de har fått känslan. De vet hur de ska bära den Ja, precis precis. Ja. Och därför är det en kille som gick i en klass över oss När vi gick i skolan ja. Och så han, han har ju alltid haft så också Så det passar ju på honom så här. Ja, men det blir liksom Det blir en grej med personen Annars att är det ju jävligt fult Ja, precis Vi hör ju till honom Ska vi ta upp en grej om Nej. Kony? Men är vi färdiga med vårt jobb? Eller? Nej, det är vi inte Nej. Du, du pratar om triss Mm Då Folk kommer att köpa triss mm. Jag tänker så Det <laughs> Jag får skrapa den här rutan, tänker jag. Ja, det får inte det, ja. Eller, ja. Vi har inte det i kassorna. Nej. Vi säljer bara och så får man eh, lösa in dem i det, ja, ja speciellt. Ja, ja, ja. Um, men när folk köper tris mm. och vill ha en med vinst. Ja, det är roligt. Oh. Jag, säger, jag säger alltid jag kan inte lova något. Säger jag. jag säger alltid skjut mig. <laughs> så här, <laughs> <säger någon> <laughs> samma med... Det roligt! Men såhär, typ... Män i 60-70-årsåldern till som, som ger en sedlar mm. som jag stoppar in i den här cashgarden. Ja, jag har ingen sån på mitt jobb. Nej, okay. men, mm. och så, och då, sen såhär, när jag väl har fått in dem. För det, det tar ju ett tag. Måste de vara släta också, eller? Ja, men det, det är såhär, <laughs> annars så Annars plottar de ut dem, så, så, Som när man tankar med, i, med, i sedelautomat. Såhär, man måste... helvete! <laughs> man måste rulla ut alla invikta hör Men det är så som, ja, invikta hör, en tål den fan inte. <laughs> men, såhär, Mm. Det var det jag handlade en gång Då gav jag så sedlar ja. och då så fastnade de där i. Ja, ja, ja. Ja, så man var tvungen att hämta en tång och sen dra ut och ja, sånt. Idiotgrejer. Ja. Men i alla fall sen när man väl fått in den där. Var de äkta? Håll she give Jävla ju i fjol. Nej, det var de inte. Nej, det blir lite pengar du ska betala tillbaka. Oh. Var du klar, Anton? Ja, ta en grej du. Då är det min tur. Uh, det kom in, en nu precis innan vi stängde idag, oh. kom in en idiot som skriker och gapar. Oh. För han kom in och köpt ost, har gjort. På sån här färdigriven ost har han gjort. Ja. Och han kom in och säger, det är möjligt! Det är möjligt, säger han. Så här, Och bara skriker och har sig. Och bara, säg. Eh, ja, jag har på att laga mat hemma nu. Gjorde varma mackor i ugnen och slå ost på. Och så märker jag att osten är möjlig. Jaha. Ja, och bara, jaha. Men du, ta en ny då, liksom. så. Ja. Nej, jag ska ha kompensation för det här. Jaha. Ja, för, för maten du... jag har gjort också. För jag måste slänga den nu, säger han då. Nej. Jaha. Oh. <laughs> Nej, det får du inte, liksom. Vad snackar de? <laughs> va, nej, men du om? Du kan få pengar tillbaka, liksom. Och, ja. och, och kompensation för, pay, för... Alltså, du får tillbaka det dubbla, liksom. De uh bara, -huh. va, svinsur var han. Ja, idiot. För var var bara, man, maggor, vad är det vi har efterblivit? Ja, kan nu får inte nu göra... du mina barn mat, skrek han också. Oj, de fick vänta i Håll tio minuter. Har min ingen annan <laughs> mat hemma? Idiot. <laughs> <laughs> han kollade inte ner i påsen innan han började... Innan han stoppade in det i ugnen det. Värmde på den Plockade det. ut en Jaha, det här osten var mördlig. Han hade ju inte med sig kvitto, eller? Nej Han kunde ju köpa den för två månader sedan Liksom <laughs> ja, i en annan butik Ja, precis <laughs> Idiot Har dropperat dem Ja, det här Nej, jag ser det När kön har ebbat ut Ja Det finns ju ganska många kassor På där jag jobbar Ja Ja, inte vi Nej, så ja. kommer Då kommer någon är, är den här kassan öppen? Nej, jag valt att ta min lunch här <laughs> Idiot, vad tror jag har vänt? Ja, jag sitter och kollar det i ansiktet. Välkommen. Hej, är den här kassan? Ja. Idiot. Idiot. Ja, en till uh, i, alltså idag också så kom så kom det en in en kille som var så jävla kort. Ja. Han, han, han, var, han var typ så 35. Men han var centimeter. han var något ett huvud kortare än så? Ja, så en och 40 10. typ. Ja. Och han, han var ju inte tvärg eller något liksom. Nej, nej han han, han, hade, han var han. Man hade ju vanliga proportioner. Fast han var ju så här mindre. Han var som en som Nils Karlsson pyssling. Typ. man skulle krympa lite, ah, han är fortfarande krym. samma. Så ah. Han hade jättesmå fötter. Hade han. Och han, han hade do sin dotter med sig. Var det inget barn då? Nej, han hade sin dotter med sig som var typ 12 Som var lika lång som honom. <laughs> <laughs> Bra genor då Jag kommer ihåg när jag växte förbi morsan. Ah. Lite jobbigt när... 12-åriga dottern växer förbi sin farfar. Ja, den är jobbig. Det är, det är lite fel håller. Hon, bara... hon ska gärna stanna innan hon går förbi pappans urs. Ja, men är han ändå 40 så? Ja, det är väl ett undantag kanske. Ja. Jag tyckte... Då är, är, är nog pappa gris. glad att du då... <laughs> kommer hon. Åh, vilken jävla tur. Jag hade en rolig kommentar idag också. Ja. Det var så här någon som bara varit ja, ja. så här, för någon tog så, här, Och då sa då då sa han så här man får inte stressa som man säger. Då blir man ju stressad. <laughs> Word! Jag får lov att med. Spara handa! Asså, alltså. alltså, sa jag. Det är så mycket sånt där som man inte vet hur man ska svara på när man sitter i kassan. Det så här. Va? Vad <laughs> fan <säger du. laughs> Idiot. Har du något nu jag är män. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> var det var lite bara. för roligt. <skratt> vi, vi har ju ett tillägg på den här Kony-snubben för er som har missat det. Nej, jag läste. <skratt> jag, tänkte, jag tänkte med för lyssnarna. <skratt> ah, okay. Som har missat att uh, han som gjorde Kony, Jason uh, någonting. Som gjorde Kony. Hans fash äh, eller? Av pappersmasché. Ja, hans fash eller Va? <skratt> <skratt> Nej! <skratt> Har idioter, dokumentären heter ju Kony ah, Jag vet ah. Vi skämtar med ja, det Ja, jag hon. vet <laughs> Vad fan, måste du förklara dem? Varför är det så jobbiga? Han är nog den mest du vet, så här, ironiska <laughs> människa som inte <laughs> inte fattar ja. Men Åh, oh, måste jag förklara det här Det är en dokumentär, heter Kony <laughs> Okej, han i alla Ja, Han har ju fått CP-hybris Och gått runt eh, Sprungit runt neck Hoppat mm. på bilar och våldsamt runkat Men han har väl protesterat? Nej, det var inte är det, det var en, inte. Är det en protest? Han var ju full också, det sa han inte va? Uh, nej, han jag var ju svinfull det, för det, det George Clooney Det, det, står, inte, det ah. står inte att han är full Det står att han är under the influence of something mm. ja. Glädje Kanske? Kanske Är det hybris? Eller Viagra. Ja, men Kony var ju... Det var ju en protest. Det var bara ja. oklart varför han blev arresterad i och för sig. Jag tror ni. Ja. Åh, Aftonbladet. Mm. <laughs> Aftonbladet. Eh, ja, ja, ny... Du ska säga någonting i Aftonbladet, eller Nej. Nej, jo, det kan jag, jag säga någonting tidigare jag, jag, jag, kan, jag kan säga saker <laughs> sådär. För jag tror inte jag tog upp det här förra veckan. Men det var en undersökning på Aftonbladet. Där det stod... Eh, Modern teknik och medicin gör att vi lever längre än någonsin. Ja. Då står det, hur gammal vill du bli? Ja. Och alternativen började vid ja. 70. Jag tänkte säga: 30 eller vill jag uttrycka i. Det såhär, 70, 80, 90, 100, 200, för alltid står det. Jag älskar livet står det också eller sånt där. Alltså, vi har, vi har, ett, vi har en ny programpunkt, eller såhär, stående punkt tror jag. Aha. Veckans Aftonbladet ja. tror jag. Då kan du börja med nu då? Oh, ja, alltså, de har ju de, de granskar ju polisen överftonbladet. Ja. Oh. Som de alltid gör. Eller all, det, man, polisen ganska ju hela tiden tycker man oh, det är de, det, det det alltid, är Dels den här bruken så trollar de med statistik. What? <laughs> Story. Yeah. trollar till och med för de som inte kan det. Ja. Och sen, sen nästa någon annan dag så var det Vår vart tredje blåser en bluff. Då handlar det om alkoholmätare för att de, de, polisen har en viss kvot att fylla upp. då mm -hmm. mm. Och då blåser de själva i mätaren var, ja, var tredje gång. Ja. För att för att hinna med viktigare saker i arbetet. Ja. Liksom. Säger Fredrik 29, polis i Stockholm. Mm -hmm. Sen var det någon annan polis i södra Sverige som inte längre var polis. Som hade ett annat trick. Mm -hmm. Ja. Ja, äh, du vet när man, uh, du du stoppar ut instrumentet genom fönster på bilen kör <skratt> och kör i 50 så registreras ett blås. Så här. Jag tror alltså det, det är lögn. Vårt enda ord är lögn. Alltså det finns ingen chans att han, är, det är hans alltså, han kanske har gjort det en gång och testat och ja. stoppa ut den. Men det är inte som att fan nu har jag 27 blås jag måste dra upp här. Jag tror att jag registrerar ett... det är väl för fan lättare att bara stoppa in en jävla grej i munnen och bara. Men ja. Hålla ut skiten så här. Va? Han håller utan ja? ja ba, nej, nej men, just, men alltså, det, uh, det är ju ett ganska man måste göra ett ganska rejält blås. Ja. Man blir ju rätt trött på det för en stund. om, man ska, göra, om man ska göra 20 killar, på rad liksom. Vi kan ju testa sen för jag vi, vi ja. har en sån. Ja, men du, du ni har du ju inte en riktig polis. Eh, det variant. är samma som polisen fast, fast polisen det enda som är skillnaden, det är att polisens den visar inte hur mycket promille man har. Den visar bara om det är för högt eller för lågt. Mm. Men det måste väl visa på, på... hur mycket promille man har? Nej, det gör det inte. Den visar bara för... det, är, det måste de väl skriva ner i, i åtalspapren? Nej. Nej, jag har, känner en polis. Aha. Och eh, det står bara om det är över eller under ja, men, eh, vi, vi borde ringa en polis och höra eh, om det går att göra detta med en bil. Ja. Med deras utrustning. Se om det är någonting de, om de känner igen. Om, om det funkar i 50. Ja, ja. Vi kan testa det själva också. Vi har ju en. Som jo, sagt. men det är, ju, det är ju inte en samma grej. vad då inte då? Har du ett sånt här med ett rör? Ja. Har du? Ja. Nej. Men jo, jord. det har jag visst. Varför? Det är Shit. samma modell. Exakt samma. Vad är det du, du förstår, Anton? Men det är väl ingen som har det. Varför då? För att man, det är sånt här som man köper i ett som är små gjorda av skit. Nej. Käft. Det är sånt man inte köper. Ska jag visa den? Ja. Ah, Okej. Okay. Det är, det är ju Karls farsha vi snackar om. Han, ja, är vet, han, köper sätter förut. han köper ju riktiga grejer. Ja. Två och en. är här. Inne. Ja. Det är här eller? ja, ja, ja. Det är sån som blir. Ja, i ja. ja. Och det är en sån. Ja, men ja ja. ja. Då, testar vi. Med <laughs> då testar vi nu. Då testar vi nu. Nu? Nej, okay. nu. And we're back, mm. så man säger. Vi har granskat... Eh, Aftonbladet som granskar polisen. Ja, mm -hmm. vi har granskat granskarna. Fyligt han granskar Aftonbladet, granskar... Nej, det är ju jobbigt. Mm. Eh, vad kommer fram till då, Karl Persson? 50 var en lögn, eller? Ja. Det funkar ja, inte. Fast, nej. Ja, precis. Det men, men det funkade strax över faktiskt. Ja, mm. runt 60, 55-60 kanske. Ja, när man närmar sig 60 mm. så gick det faktiskt. Mm. Men då är ju själva frågan... Carl, om du skulle vara polis nu, vad skulle vara lättast för dig? Göra så som vi gjorde nu, eller att du bara sätter dig och blåser? Lättare att blåsa, tror jag. Ja. Om man inte är full. Då, Men om man ja, det, är, om man, om man ändå det sa du för honom. något. Det är därför han gör det ingen ja. Men om man ändå är på väg någonstans och ska sätta upp en poliskontroll bara sticka ut och plocka upp. Det, det ser snyggt ut när man ser polisbilen som bara... <här> <här> <här> yeah, it works. <här> att man ens testar det. Det är lättare att blåsa liksom. Ja. Man måste... jag, jag förstår att man testar det. Det är ju en kul grej. Ja, ja det, ja, det är ju skitkul. Ja. <laughs> ja. ja. för igår då. Som sagt, så var jag ju jag på Top Gear Live i Globen Ajmen. i Stockholm. Mm. mm. Det var fett eller? Nej. Det var inte. Va? Det. Nej. Fan, jag tror jag tror det skulle vara skitkult Du tror jag skulle sitta här och bara rabbla om hur jävla grymt det var. Men kolla ja. Är det så här Är det som att åka till Postkod Postkodmiljonären eller? <laughs> inte eller, kör, eller kör de tagningen? Nej, alltså det här var ju inte Detta var ju inte en inspelning liksom Var det inte det? Nej, Brukar inte alltid det... spela in det? Jo, men detta var ju Top Gear, Det här är ju som en show ah, okay. Som de har gjort Som en liksom en liten Top cirkus Okej okay. Det var typ monster truck eller sånt Det, det fanns en monster truck Var det en grave eller? Nej, det var inte. Men det, det, alltid var här. Ja, ja, jag, det var så Det var eh, Richard Hammond var ju inte med nej, nej, det var ju glad över Mm, Jag tyckte det Men Jag gillar ju Ja ja men alltså Han är så spattig mm. Men Så jag var nöjd över att det skulle vara Bara James May och Jeremy Clarkson mm. Men det var inte bara James Nej. May och Jeremy Clarkson Och, och Stig också, också. Ja Ska komma till det <laughs> Utan de hade tagit in en stand-in För Richard Hammond v En jättedunk. svensk Det är ju Vi hade plockat in en liten svensk För att vi svenskar ska känna oss Liksom bekväma Var den en känd ja. svensk? Lite såhär delaktiga i Det grejen, var så. Det var, vem, vem tror ni det är, det är en känd svensk medieprofil som är med vem tror ni Jakob Ökvist. du är så nära är det ja. Adam Alsing nej Martin Björk jag tänkte Nä. säga det också vem fan tyckte det var en bra <skratt> idé fan och han med Top Gear att göra <skratt> ah! Jag Jävlar! var så arg! Oh! Varför tar man inte in en svensk motorsportsprofil? Jag, jag har inte tänkt på det. liksom Bitt så. Här förut. Liksom jag, jag, har aldrig, jag har aldrig hatat Martin Björk förut. För att i, i, i, I fråga Olle så är han liksom bara... Han är där liksom. Och så <laughs> i, i... Vakna med The Voice. Ja. Världens sämsta radioprogram. <laughs> ja. Då är man, har man fullt upp att hata Jakob Ökvist. Ja. ja, för han... Fy fan vad jag hatar Jakob och fy fan vill jag hatar Josefin Kraford ja. och fy fan vill jag hatar Martin Björk också. Ja, det är men ett jag tog program att hatar sönder på. Men då där liksom, då hatar jag liksom Martin Björk minst på något vis. Ja, det Men nu absolut nu hatar jag Martin Björk. Han är bara där och förstör. Så han, skulle han vara rolig eller? Ja, och så är det så här så oh. Oh, och så var det så, du vet, så här, dåligt uppgjort att Han bara, Nu ska jag prata lite grann på svenska. Jag Address the audience in Swedish, säger han. Fast var som, han bra på engelska, eller Nej, ja. han pratade. Han, han, eller han pratade inte ens så där som jag gjorde nu. Utan han, han försökte med en brittisk dialekt som var värdelös. <laughs> okay. Du är som någon där. Pop up Cherry ja. Den. <laughs> den. <laughs> han, var det så här. en sån här äh, engelsk-svensk dialekt. Nej, alltså. Eller svensk. Det, eller, ja, bri, ja, britt svensk. Ja, precis. Där fi. <laughs> Fan. Och så då, då, då var han sån där Så att han bara Jag ska när jag dressa mig Swedish Ja, nu tror ju de att jag ska Stå här och säga massa trevliga saker Hur roligt det är att jobba med dem Men jag kommer bara le Och så kommer jag berätta hur dåligt det är att jobba med dem Att de pruttar här backstage Så alltså, jävla barns jävla skit Och det är så jävla uppgjort också För de har ju för fan haft eh, föreställningen tre gånger i ah. globen Ja mm. ah. Ah! Ja, och sen så och de gjorde en grej också där han skulle sitta i en kundvagn och så skulle de göra, kö, göra human eh, bowling. Bowling ja Nassen. precis. Och så hade de ställt upp så här var han i en kundvagn och sen så körde de eh, och Martin Björk i kundvagnen. Ja, precis. Och jag bara jag sa eh, att det Ja, precis. Ja. Jag att han dör. <laughs> och skäglade huvudet och bara ja, bara dör. Jävla fan. Så jag, han. Jag gjorde en, en top gear live pros and cons lista här. Kör. Pros. James May, Jeremy Clarkson, tuffa bilar, bränt gummi, nästan avgasgiftning, <laughs> eh, testosteron och eh, den här du vet den här det här kugghjulet som de sitter på ja, med a, stolarna. A, a. Den körde de in på. De hade cool. gjort den fast eh, Jeremy Clarkson hade en ratt som han körde ja. in med. <laughs> nice. Det var nice. Ja. gillar du bränt gummi? Ja. Tycker du det? Ja Det luktar ju gött jävla vidrigt det Det nu Bensin är nice mm. Ja Bränt är inte <laughs> nice Motorolja är inte nice Nej eh, Cons nu. Mm. Eh, Längden Det var för kort Hur länge du på då? Men det var här, Knappt två timmar alltså, det För var typ... hur många kronor Biljetterna Vi alltså. ja, betalade 800 spänn Ja, ja. Då, då är det resa Dit och tillbaka ja. också Så mm. det är ju väldigt lite såhär, för pengarna. Motocross skit jag var ja. inte där för att kolla på några jävla krosscyklar. Jag var Nej. där för att kolla bilar. Mm. Ja. Eh, att det var så uppenbart uppgjort, det är ju toppgrejer, ganska uppgjort liksom så Det är man Men mm. det här var så uppenbart fullgjort. Mm. Fake Stig! Var inte det Stig? Det var alltså jag lå det alltså, så kom in en lundö fet stig nej, va? men det kommer in... Stig Swedish cousin. Det kom in en Stig i en minut och kör en bil fram och tillbaka som en annan va? kille hoppade oh. över bilen. Oh ja, jag känner att det var en riktig Stig. Ja. Nej, var det inte. Var det där så Stig? Ja, för att luras. Ja, och sen Martin Björk, Martin Björk, Martin Björk. <laughs> dö. Det var det dummaste. Ehm um... Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Eller håller käft, Jag äh, äh, vet, ni vet eh, jag, har det. Det. Jag, tänkte precis, jag tänkte precis börja ja, gör det. Ska jag är det? Ja. Okay. Eh, på Aftonbladet, som vi redan har pratat om idag mm -hmm. Har du läst om eh, Slovakens egen Batman, eller? Ja, för fan jag Har du gjort det? Det är ju ascoolt Ja, det är lite coolt Men äh. han är ju så dålig Ja, han är ju ganska Det, det första jag tänkte Du är ju ingenting man strävar efter att vara Det första jag tänkte när min poler berättade om det innan han skickade länken till mig. Det var. Jag lovar att han är uteliggare Var ju första tanke Men det typ är han väl inte. Ha, han hade han väl har flyttat, egna kids. Nej, han har flyttat till, han har flyttat till ett övergivet hus. <laughs> för att han blev av med jobbet tror jag. Det är lite fight club. Ja, lite så här. Vad är det med. Vad är det Men det har kommit upp lite klipp om när han säger. Skuggboxar så grejer. Och han är ju inte. Han är ju inte ripped Nej. Han är ju lite småschuck och liksom har inte alla moves helt nere så. Har han direkt? Han har en mask, men jag vet inte. Han har mantel också vad kall. Det känns som kall mantel. Man... Äh, vänta jag ska kolla bilder här. Aha, ah, så nej, så man skulle nej in sin mantel. Nej, det har han inte. Vet du vad han har? Han har mask. Han har mask och så har han en, en en läderrock på sig. Ah. Ja, men vad gör han då? Han, han, är... han har ett tuffa gears också. Han har en, en grej på handleden som ska ut typ, som en kniv mm. som snurrar. Ser, men sådär, det, sådär det sådär är en CD-skiva är det. Men gör han gott eller är han liksom bara på han ta, skoj? Han tar aldrig till våld, står det. Jag ska läsa lite här. I Vad står det? Helt klädd i läder och med Batman-symbolen på bröstet. Håller Soltan. Soltan. 26, buset stången i staden. Jag har mig för att göra gott för folket. Jag tar hand om ordningen och hjälper till att hålla naturen ren. Så att vi kan fortsätta leva på den här planeten, säger han. Mm. Det är gött det. Mm. Och sen så står det för det är även... ju inga utsläpp i, i landet ändå. Liksom. Nej, precis. Och sen så står det att eh, han har befunnit sig på andra sidan lagen också, tydligen. Förra året satt han inne i åtta månader i, i, för att han försökte ta sitt liv. Nej, jag har försökt ta sitt liv i fängelset innan han fanns i nya bana. Precis som huvudpersonerna i Hollywoodfilmerna Kickass och Defender bestämde han sig för att bli verklighetens superhjälte. Ja. Oh. Sweet! Ja. Men det ska stå här, här tror det. till målare, men utan heltidsjobb. Flytta han till ett nedgånget hus i utkanten av staden. Och måla skit. Men vare sig el! Men vare sig eller rinnande vatten. Som man förvandlar till sin Batman-grotta. Jävla inte, Det är jättemycket rinnande vatten i Batman-grotten. Det är ju fanligt vattenfall när man ja, kör in Ja, det är det. Ja, i vatten. Oh, på, misslyckat. I vatten på botten på golvet. Ja, man vi... kan säga golvet. Vad heter det? Vad heter det en grotta? Mar Vad heter det? Marken. Marken. Är det en mark? Ja, det är ju inte golv i alla fall Ja. Men de... Eller är det golv? Glottgolvet, ja Floor, säger han det, ja, jag. det är samma sak, eller? Floor och golv ja, Men säger man det inte det i annat språk? the cave flour. Men det är fortfarande samma sak Jo, jo, men de använder blir... inte floor till eh, mer det, det kan väl vara liksom Jag vet ja, inte Det låter ju bättre på amerikanska Cave ja. floor en grottgolv Ja, oh ja, ja. mycket men det Fred var bara... flintad hade grottgolv <laughs> för Fred, Fred Flinta ja Ja det var allt av sten Ja, ja eh, ni vet vi, vi har ju en hemsida Och mm. den har vi registrerat på en domän ja. eh, På ett webbhotell Och när jag gjorde det och betalade för det Så fick vi ju lite pengar att sätta in annonser för Ja just det På Google Adwords mm. Har ni läst det mejlet? Jag har gjort det Ja. Var tar vi annonser någonstans? Det Vad såg jag, inte? Vet jag inte Men ja. har du, är du inne på mejlet? Ja sök, är det sökord du menar? Ja, ta ja, också eh, Sex, naken, svenska Anton och trollhättan yes. det, jag, jag har ju lagt in sökord Och börjar ju med så här podcast och sådana här saker oh. Och sen så har jag bara liksom dragit in saker Som jag tror folk söker mycket på oh, okay. Och det här är de som har fått flest klicks <laughs> eh, Vilka hemsidor är vi på? Eh, Roligabilder.org Jesper.nu Skrattsajten.com Vove.net och Cupid.w.net Vad fan är det här? V vad, vad menas med detta? Äh, det här, de här sidorna, de har vi haft annonser på. Alltså. Vad var då? Annonser? Banners liksom. Har du gjort en banner? Ja. Jaha. Ja, eller är bara lite slängt in. Men du vet, och på, på vove.net nu. Ja, nu? vove.net. Nice! Jag tycker att jag ska gå in på den här nu. Samlingsplatsen för hundintresserade. Sweet. <laughs> Ett hundcommunity. Kan inte <laughs> kan inte alla som har om hittat om typ några hundar där ute som lyssnar. Det <laughs> får jättegärna mejla in liksom. <laughs> Men vad fan vad då? Fan vad coolt. Jag vill se den bannern. Hörrni, ni, ja, men det. Det är bara den här bilden vi har typ. Ehm um, mm. men av lång då men skit vad är det vad då? Vad vad vadå Nej grafkard <skratt> <skratt> <skratt> Om det är någon ut som lyssnar som har hittat hit till <skratt> fyllig podcast <skratt> via vove.net framförallt då vill jag att ni mailar in till <laughs> fyllutanka@gmail.com och berättar det. Det känns som att de flesta som hänger på @vove.net det är sådana som är jättefeta och älskar sin hund verkligen. håller håll på med fickinga längre. <laughs> <laughs> håller på mycket med agility. De, ja. de bara de bara spat. an någon tar onscärlig så verkligen som har kippat ja. oss på den där. Men fan vad, ja, nej ja. Mm. Ja jättesvårt för sådana människor för ärligt, <laughs> som älskar sina hundar så jävla mycket. Det är kul att de gör det. Måste man de ha inte... feta ofta? Ja, jag tänker så. Ja. Jag tänkte, du har inte haft någon hund, du vet ju inte hur det är Liksom hela tiden. så Nej. Sen är ju det är inte alla som förstår att en hund behöver motion. Nej, precis. Och det har alltid visat till att ge dem, så det kanske har, går hand i hand att vi inte är feta. Ja, För en, liksom alla hundar typ ska ju ha tre timmars motion om dagen. Mm. Och det är det ju vad då. Fyra i den här staden typ som får Men typ en sån liten chihuahua då Går inte någon sönder om man går så Jo, ofta? men alltså det är ju ha, Har man en medelstor hund Så är det ju tre timmar ungefär promenad Det mm. räcker ju för dem mm -hmm. Och en chihuahua det är ju tre timmars promenad fan Det är ju som 24 timmars gympass. för oss om, om det är någon på de måste ju springa i kapp med oss Om det är någon på vove.net som mm. vill rätta Lars Om han har sagt något fel Mela in! Det bör jag på Men jag har inte fel för De borde veta Ja, rökförbudet då, grabbar. Rö Jaha, att det ska bli mest rönt. Ännu mer. Mm. Rökförbudet, så är så här, på allmän plats. Nej, lägg av. Det är najse. Det är najse, Vad är det för jävla fascistland vi lever i? Jag, rö jag vill röka vart fan vill. Kolla oh, punkan. Kolla punkan. Ja. Anarkisten. Ja. Ja. <laughs> Larsson med anarki ja. <laughs> Och jag älskar att den här tävlingen... <laughs> Gissa <laughs> La Larssons förnamn det är Ingen Ingen har <laughs> inte, inte ens någon av våra vänner Har drat in Nej. Nej men det är ju fett, då. Det, är fett. Den här, det här rökförbudet va mm. uh, Vad uh, Säger något då Larsson har någon mest åsikt detta. Ja men jag har ju inte läst Om det Men förklara Anton Nej men ja, Men det är så här på, på så här Tågperonger och sånt Ja Där det är många som ja. utsätts för passiv rökning just Ja, ja. Det tycker jag det är okej okay, Det kan väl vara ja. okej okay. Att ta bort det där menar du? Mm. Eller menar att det är okej okay att man röker det? Nej, att, att, det ska att man lag... ska ta bort det. Det är ju rökningen... liksom rökförbudet är redan nu, det är bara det att det inte är någon lag på ja, det man säger så. precis. Mm. Det är inte som man får böter. Nej. Och det är ju inte som att de ska säga Nej, ni får inte röka utomhus längre. Nej, precis. Det är ju... Då får man sitta med i en burk. <här> ja, det... Då... <här> <här> då kommer ju snart, snart får man ju förmodligen inte röka hemma hos sig själv heller. Så då, det finns ju snart ingen anledning för det hela landet att sälja cigaretter längre. Nej. Du, det är, Norge sköter det bra. För Adå? det är cigaretter så jävla dyrt. Ja, Dubbl, Över dubbla priset. Och det, det håller ju på att bli så här också. Mm. Och de säger ju att dåliga vanor ska straffas i dyrt. Men alltså det, det, det är ju nästan som en missbruk som vilket annat. Ja. Kostar det så köper man ju oavsett. Ja, och det är ju skatt som man drar in. Det är ju ja. smart. Ja. Jo, mm. det är ju klart. Precis. Jag har ju börjat få bidrag nu, men det är ju inte beskattat med. Får du med... samma som mig eller? Ja. Mm. Det är ju inte den sortens. Att det, det är inte Jävlar! den sortens subventionering, så det spelar ingen roll med det. Det är ju helt irrelevant. Ja, Gå på bidrag. Är det orelevant? Nej, irrelevant så är det hela fitt. Är det inte äckligt att säga det? Jag går på bidrag. Jo eller hur? Det är Ma, jag, jag skäms lite för det. Det är ju du, inte, Nej men alltså inte, inte bidrag då, för gör, gör du också det Anton? Vadå? Går du på bidrag? Ja, jag, om jag är, har är med i med ungdomsgarantin. Mm -hmm. Ja, det ja. <laughs> Nice. Men jag går fan men, inte på vadå? bidrag. Ungdomsgaranti är, är det samma sak som aktivitetsstöd? samma aktivitetsstöd. ja. Det är ja. kört barn av många namn. Mm, precis. Vi <laughs> har också. jobbat sig bort lite för att slippa säga att han går på bidrag. Ja, men det är köft Säg inte bidrag. Bidrag då, då... <laughs> Då går det bidrag. Ju... går man på, sos. Går man på ja. Sos, ja. det är inget sånt bidrag utan det är ju det här någon karantina. Mm. Ja, ingen av oss här gör det. Försökt Nej, det. för vi är lyckade människor. <laughs> ja. Vi är inte så. Vi, vi är inte 16-åriga pundare, så vi behöver inte SOS. För det är bara de som har det. Typ men alltså, det är, det är mycket Inte sån... alls, verkligen. Det är, det är, mycket, nej, sån... det är men... mycket så här, bara, men vad fan, skärp dig och skaffa ett jävla jobb istället. Ja. Många sådana är det, för det är, ja. vissa är, har, borde få bidrag, liksom, för att de inte klarar sig själva. Och mm. vissa är bara jävla mamma, bortskämda jävla. Fitt, äckel. Utan arbetsmoral. Ja, som inte kan vara, nej men jag kan inte ha ett jobb för att jag har haft det jobbigt. Nej, men... Skaffa ett jobb. Mina föräldrar slog mig när jag är liten. Håll käft, skaffa ett jobb. Ja, när chefen slår dig istället det så känner du mig mer hemma. Kan du jobba 24-7? Välkommen till livet. Ja, ja precis. precis. Livet pissar på dig. <laughs> Men det, det är samma sak. Det, det är sånt Larsen brukar säga. Liksom. Bara, om du inte jobbar. Gå döda Liksom... Ja. liksom. För alltså, att samhälle bygger på att man ska jobba ja, för att kunna ja, leva. Ja, Annars, liksom. eller, ja, du kan ju gå ut i skogen och leva i så fall om ja, du inte vill ha ja. med i systemet. Men, det, men det, om, det, om det, du vill ha i systemet i två månader ja, kan man också Det kan man också göra ja, ja. det. Bilen är lite fuskig. <laughs> ja, ja. ja. ja. Men om du liksom bara. Nej, jag vill inte ha kläder och jag vill bo i skogen och jag vill fånga mina egna äckor här, Bara ja. Fine. Ja, precis. Mm. Men du kan inte liksom bo i en lägenhet och plocka in pengar. och att inte göra äh, ge, ge någonting. Ge mig, ge mig pengar, för jag vill inte jobba. Cheft, Flyttade du till Grekland? Sen så kan ju inte vi oss in i den här situationen heller. För det finns Nej. nog människor som har det jävligt jobbigt. Ja, ja, ja. Men, ja, men, men jag pratar ju inte om de som har det jävligt jobbigt. Jag pratar om de som liksom... Slackers! Ja, precis. Ja. Fy fan. Det vill jag göra, det är klart. Mm. På tal om det här så... Jag, jag var på en sån här... Skitidé. Hahaha! <laughs> Tal om det här aktivitetsstödet. Jag fick det här från Arbetsförmedlingen. För ni vet när man får det här från Arbetsförmedlingen. Ett så här ett bara. Jaha. Så, så jävla anonymt. Så du ska gå på en grej. Okej. Okay. En ja. grej. Men jag vet inte vad det är. Liksom. Står det inte heller? Jo. Om, men det är, det är så jävla abstrakt skit. Du ska gå på det här. Det har någonting med att du ska få jobb att göra. Mm. Ja. ja okej. Okay. Jag jobbar ganska mycket. Men okay. ja, är det? Mm. det är det du, det vara... ju samma sak för mig. När jag jag, jag kommer jag, jag blev tillkallad till ett sånt möte. Jag så ska prata med dig typ, så här mm. sin... Vad heter det? Handledare. handledare. Ja. Men och och då, då hade jag ju praktik. Det där jobbet, handledare och handledare. Ja. Ja. Då hade jag praktik ju. Mm. Mm. Heltid. Ja. Och jag jobbade fredag och lördag nätter hela ja. tiden. Ni ja. kommer ihåg den tiden. Ja. Ja. Och den enda dagen var ledig på söndagar. Och de mm. bara, jag måste ge dig så här papper på att du måste söka jobb för att kunna få aktivitetsstöd. Jag kan ju inte Jag jobbar hela tiden. <laughs> ja. När fan ska jag söka jobb liksom? Och när jag slutar jobbet. Då kan ju inte gå och lämna in och söka jobb Nej. För då har de också stängt Jag slutar klockan sex på kvällen Och på helgen har de inte öppet Ofta alla ställen heller Det är som där, där att man, där man köper kort eller så här, Kollektivtrafikskort mm. Här i Trollhettan Det har alltid öppet När folk är på jobbet eller i skolan mm. Ja Tänk precis, det. dumt är det, det är lite där. Eh, men jag, jag fick så här och så skulle jag gå på någonting Och så dök jag upp och så här, jag, ska, jag ska gå på en grej här det var inte, detta var inte på Arbetsförmedlingen utan det var... Någon eh, mässa eller någonting? Nej, inte mässa. Nej. Det var ett, ett, ett separat företag som ska hjälpa folk att få jobb. Och så bara, eh, ska du gå på coachingen? Eh, ja. Eller ska du gå på serviceutbildningen? Ja. Jag jag jag jag <laughs> serviceutbildningen, du vet vad det innebär va? Vad innebär det då? Serviceutbildningen det är ju alltså en utbildning inom serviceyrken. Ja, ja precis. Mm. Mm. Så jag, jag plockar bara upp så här papper jag har Jag ska på det här. Och hon bara, ah, okej, okay, för med här. Och så får jag sätta mig vid ett bord med några ungdomar, typ två, tre perser. Ehm, och ja. <laughs> och så berättar de om det här. Och det är liksom en utbildning på 25 veckor som det är så. what är, Ja. Aha. Som är så här liksom intensiv. Och du har grejer och du får läxor. Och liksom, ja, det här är det, vill liksom att jag ska ja, ja. inte gröra. Ja, nu så bara, det börjar på måndag en plats. Nästa är i maj, så börjar nästa kurs. Men de som vill på måndag får liksom säga jobba. Ja, nu jobbar jag en, en hel del. Liksom, så pass mycket att jag snart antagligen förhoppningsvis förhoppningsgor. Mm. eller taget så här. För att ha jobb. Så ja, så att jag. Jag säger tack, men nej tack och, Men ni kan ju höra av er där i maj Om ni, om ni måste göra det för att liksom så här. Hur ska folk hinna med ja Och så läxor ja, Är det arbetsförberedande då eller? Nej, för i någon jobb får man ju inga läxor nej, precis. Och sen Man kan ju så, och få deadlines Det är 25 det är ju... veckor Och sen så börjar man med typ 8 veckor grundutbildning Sen så Aha, är det några, ett gäng veckor med djupgående utbildning Och sen så några veckor med APU det Är det måndag till fredag då eller? Nej så mycket var det inte men För det, var... det är ju så här bra för att hålla en ungdom motiverad Mer läxor mm. än 12 års skolgård. Jag fattar inte, det går av kurser och skit Nej va Söka Så här ska du bete dig Och så det han sa, argumenten var så här, Ja för att det en, en, Någon som anställer vill ha Det är ju erfarenhet mm. Ja Ja. Utav arbete Ja precis inte, jag gick en kurs för arbetsförmedlingen. Det var det, det, det jag tänkte säga. Att de de låter den gå på massor av kurser. Men ge, Jag kan inte bara försöka ge mig ett jobb istället. Nej, precis. Liksom. Ja, då, då får man erfarenhet, liksom. Mm. Som du sa. Mm, precis. Och jag, det har jag ju. Ja. Ett jobb. Precis. <skratt> <slatt> Dumt. Arbetsförmedlingen dum. Mm. Nej, nu lämnar vi fan det här. Det här <laughs> är så jävla tråkigt. Vad har ni för åsikter om Tom Cruise? Tom Cruise. Jag gillar inte att han är sentolog, men Nej. han gör bra filmer. Gör han verkligen bra filmer? Nej, jag tycker han är en duktig skådespelare. Har du sett hans ja. äldre filmer? Om du tänker på att han är... Top Gun. Risky ja. Business. Cocktail. Mm. Ja, ja, ja okej, Jo, jo, jo. Men okej Jag, jag funderade på det där nämligen det, för ett tag sedan. Och... Det är ingen jag tycker om. På sätt. Jag, jag, jag, jag, jag, tänk, jag, jag känner såhär. väl ingenting till honom egentligen. Nej, för jag vet inte så. är bara, Han skodis. bara finns. Ska man eller? älska honom eller ska man hata honom satt jag där och tänkte när jag såg honom ja. Jag, bara, jag ska nog bara låta honom vara Som Tom Cruise. Ja, precis, han får, han, får han, han kanske behövs i den form han är. Helt jävla slut. Ja. Men liksom full av energi. Han slår sin fru och skit har ja, Han är ju låg Ja, precis. Det får ursäk... tala om det? Var det liksom en okej grej då? Får tala om det? John, han är John Travolta. Och... Ja. Har du hört om John Travolta Vad? Ha, va, han, han, ska, han ska ha försökt köpa sex av en eh, massör. Mm. men lite happy han bara, ending. Han blir en happy ending. <laughs> ja en massör. Ah. Så det är alla de. Här, Aha, en kille. Ja, precis. Ah. Utan med bög, bög, bög, bögryck då kanske ah. stämmer. Jaha. Mm. när man tänker på det så känns det kanske har du gått riktigt när man tar en gäj. Har inte fick lite Anton SMS här. Fan, gick det till? <skratt> det är ju wifi, Det funkar ah, så mycket. Ja, ja, det är i message. Men vad har du gått riktigt att han är gay? Nej, men det vet lite grann så här. Han är ju sjä inte låg så att Inte John tra volta. Jo. Ja, men. Är han också det. Ja, Ludia, ja, alla är se Alla ja. som har pengar, Will Smith är också se ja, ja, det kostar ju bara en massa cash alltså. Ja, ja men de är ju svinrika så att de kan ju. Ja, skit ju i vilket, vet du. bara de det detta är, Karl, Det här är en religion påkommen utav en äh, gammal sci-fi sci -fi, sci -fi sci fiktionsförfattare. Ja. det låter väl helt fantastiskt eller? Ah, oh. de, det finns maskiner. Det säger ju sig själv. Det, det, det är en typ är en religion som är baserad på en sci-fi bok. Ja, ja. <laughs> det säger sig själv att det inte är sant. Ja, ja, <laughs> liksom. De har ju The Flying Spaghetti Monster. Det jag ju är har hilarious. Har de? Ja. Jävla idiot. Vad då? F Flying Spaghetti Monster. Tell me more, tell me more. Nej, jag är men inte där... så jävla insatt. Jo, men men men jag då... vet att Flying Lyska Spaghetti jag? Monster det är ju involverat i Scientology och inte är du säker på det. Ja. Eller jag är inte helt hundra. för Flying är det Spaghetti Monster. Seriously? Ja. Ska vi läsa liksom, upp? När Tom Cruise har spenderat miljontals jordor så kommer jag. Nu ska vi berätta en sak för dig. Det är flygande spagettimonstret, förstår du? Ja, ja. fortsätt. <laughs> Men, här har du 10 000 För det är så jävla o-någonting. <laughs> Skit i det här nu. Helvete. Ska vi ta frågelådan då kanske? Ja, har ja. jag lite grann av en special. Frågelåda, frågelåda. Frågelåda. Ja, vi fick ju, vi fick ju ett mejl på tävlingen. Mm. Men som var fel så fortsätter tävlingen. Eller? Jag tänkte, jag tänkte, ja. det, det var ju inte bara fel, det var åt helvete fel. Ja. Det är ju ingen dubbelnamn för fan. Nej, det är det inte. Men jag tror inte hon var helt seriös eller. Vad gissar hon på? Sten Ingve. Ja. Så ni det... som hade Sten Ingve på listan över potentiella namn kan kryssa av det. Ja. Mm. Och så fortsätter vi. På har också en, en, ett tips om stående punkter. Ja. Kevin. Eh Gällande stående punkter i programmet skriver hon. Varför inte varje vecka berätta vem ni skulle vilja ligga med? Mm. Detta, yeah. är alltså, detta är alltså Marielle som fyllde 26. Uh, ja, just det. Ja. Ja, just det. Mm. Det, kan, det kan vara någon som har gjort något bra, skriver hon. Liksom. Och fan var mm. bra! Fan, liksom, veckan, ett, veckans ligg typ. Jag får ett, lig, someday, ett mm. à, lig för att du mm. har gjort något bra. Ska vi utse någon så slär, typer, som alla tre dela... vill ligga med eller ska vi ha var en sin egen? Det, då, så fall, varsin va? Eller? Det blir lite svårt. Det blir nästan lite en liten egen version på en hiss. Istället för... Ja, istället dis dis. Ja. Vem vill du ligga med och vem vill du... Precis. Vem vill du knulla? <laughs> Eller bara, jag vet inte. Jag har mm. ja. Ja, ingen nu. Liksom. Nej, det var ju Absolut kanske... inte Martin Björk. då. Nej, gud nej. <laughs> Men vi kanske kan, jag kan, jag kan tän tänka mig att Anton har redan, han redan tänkt på hur han ska döda Martin Björk. Ja, ja, precis. För det är sånt du gör, Anton. <laughs> ja, han satt där på toppen. och bara... <laughs> Avgård, kanske. Vart kommer han gå av scen? Kan jag genskjuta honom och sen gå? Vi ja. har cash på mig idag. Jag, jag kan komma undan med Jag har alltid, alltid en liten, liten blast på som är pengar. Ifall jag måste mörda I någon. I skon och så här. Ja, precis. Jag använder dem bara om jag måste mörda. Mm. Skrev hon något mer, Maria? Nej, hon skrev PS. Jag är inte rockstjärna, så jag lever nog 26. Även om jag har lite problem att säga att jag faktiskt är just 26, ja, skip. men det har vi inte tänkt på att, våga, att det var 2012. Så att det... Precis, som du ju ja Kul för det här. <laughs> som vi alla. Ja, just det. Hon skrev ett annat förslag också. Eh, tipsa om veckans twittrare. Ja. Har hon roligt nu, eller? Eh, nej. Felix Werner kan ni följa. Ja, just det. Han är god. hej mm. ja. ja Bara sådär spontant, bara sådär. Ja. Sen katve också. Det har vi en god. Ja, alla, för... ja. alla måste följa Katwe. Ja. Ska du gå vidare till Kattens mail då kanske. Ja, det kan vi absolut göra. Men du kanske inte läsa hela det Det var jävligt. Jag, eh... tänkte, jag tänkte att vi kanske skulle göra ett avsnitt av uh, podcasten här där vi inte skulle prata uh, liksom du vet Bys och kuk. <laughs> Men sen så läste jag Kattens mail. <laughs> Men från Katten då? Här, <laughs> ja, uh, då skulle det. Hon, hon, för det första så står det så här: i subject. Uh, Filen, eller vad ska man säga? Subjekt. Jag sa subjekt. Ämnesraden. Ja, som subjekt är fältet i alla fall. tänkte du på, inte filen. Ja, fältet då. Mm. Ja. Där står det i alla fall bajs då. Ja. Det är ju bra där Och så skriver hon att hon känner killen. Det hon känner killen. Som satte bajs på alla paketet, säger hon. Det är ja. rätt nice. Ja. Kan vi ge oss ett namn? Ja, vi borde ha en intervju med honom. Åh, ja! för fanns styr Lös det här. Katwe. Ta hem honom till dig på en kopp kaffe och så skypar den till oss nästa söndag. Ja, den skriver också att angående könshår, som man ska styla så här. Mm. Eh, så jag har recently stött på något jag faktiskt aldrig hört talas om innan. Att pojkvän respektive flickvän tar hand om varandras behåring down under. Alltså att man, alltså att man så att jag, vad fan skriver hon? Alltså, alltså så att man kan säga att man nej, friserar varandra. Alltså att man så att, aha, okej då. Jag har den framför mig. Alltså, men du, men du så du nej, ord, det här som är till ord. Det här är exakt vad som står. Alltså, så att. Det har jobbat. Ser Alltså, att man så att säga friserar varandra. Ja, det är inte lätt. Nej. Personligen skulle jag svårt att lita på någon med en vapen mellan mina ben. Har någon, en vapen. har någon hört talas om detta? Är detta något som Anton ägnar sig åt? Han var ju faktiskt en flickvän, Skit. Hon har ju hängt med på programmet, den ja, var det är bra. bra lyssnare. Jag har nästan gjort det här en gång. Nästan? Ja. Mm -hmm. var, du, var du på väg när hon låg och sov eller? Nej, men man har diskuterat det. Om man har en flickvän, jag har mm. jag varit i ganska långa förhållanden innan. Mm. Ja. Så då har de mig om hur vill du att man ska ha det? Om det liksom... Precis, det där vet du. Mm. Det där. Hur, hur vill du att jag ska ha det? Det slipper du ju då. Det är bara så här. Du... Nu menar du? Va? Nu när jag är singel. Nej alltså så här, i, ett, i ett förhållande Om man ska vara så, här, Du jag har ju ett könsorgan eh, Ja. Eh, hur vill du att det ska vara där nere mm. så här, och bara, ah, du, Jag vill gärna att det ska ha Frisera små puffar om Det behöver man ju inte då Det är bara här Här har du verktyget Kam, eh, sax, kör vad fan du vill gör, Tupera skiten Raka bort allt, gör vad fan du vill det är jobbig situation, jag, jag, jag sätter mig här och, och softar kan man så ofta? <laughs> kan man verkligen det? Nej. Man måste ja, jag, jag hade aldrig klarat av det, där, tror jag. Det känns som att brudar, de, de, de, de, om de har raka benen. Det är ju inte alla som gör det. Men om de gör det, det känns, de, de river sig alltid. De bara alltid blöja från benen och sånt. Ja, men det är väl mest för fotknölar och hälsenan, typ. Nej, men Det kan vara rakt på här också. Smalbenen har ja, typ jag är aldrig här. tänkt på. Um, Dåliga hyvlar, kanske. Ja, kanske. Vågar man ha som brud mellan benen? nej. Man vill inte ha. Eller kille. Ett, man vill inte det ha är ett långt slice direkt. rätt vid kukkrotan liksom partner eller partner liksom. Mm. Vad säger du Anton? Du har ju frikven. Mm. Mm. Kör. Va nej. Det, eh, jag har hört talas om det. Ja, ja. det har jag, jag har gjort det uppenbarligen också eftersom ja. jag har haft det på ämnet liksom. På Larsons synpunkt. Jag har ju den gått igenom att jag hade nog aldrig klarat av det här. Nej. Jag hade aldrig kunnat liksom vara så avslappnad med att någon sitter ner och rakar när man vet att slinter och någon gör det ont. Nej. Och då, nej, nej. Hellre med en eh, rakapparat då? Kanske. Ja, ja det är ju kanske. Det mm. Mm. Ja. Ska vi... Men det låter ju jobbigt när den börjar gräva gräva vill man inte. Men det känns som att det är ju säkrare än ett rakblad. Ja Fast det låter äckligt. låter jobbigt. Det är som borren när man någonstans Det är jobbigare att det låter jobbigt än att ha ett rakblad. Det är ju som en tatueringsnål. Vid en färgläggning så låter den ganska hjält innan den går ner i huden. Och så när den går ner i hudet. För, för ja, så låter den liksom. Men, men, och sen men, låter den. Ja. Men det, men det är ju en jobbig upplevelse. Det är, ju, det är ju för att man tycker att det gör uppenbarligen lite ont att tatuera sig. Ja. Jag hade gjort det själv. Och därför, därför kopplar man ju det ljudet till att det gör ont. det är därför det är jobbigt. Men det ljudet. Det är ju inte så att det för ont av det eller? Hur kommer du det, det ju, till det? Jag vet inte. Ja. Är det samma sak när du hos, hos en frisör då? Eller? Ja. Som man. Ja. Blir det sånt då? Nej, men det är ett obehagligt ljud när det går ner i ton. Från den här ah. tomgången, om man säger. Nej, det när är den... då när den, när den löper fritt, när ah, den kör, ah, när den kör bra. Ja, så... ah, Och så börjar den ta tag i grejer och bara. Som en, el, i... som en eltandborste när man biter i den. den ah. Långsammare och långsammare. Ja, ah, det är ont också i tandarna. Hörs, <laughs> Ska vi, lämna, ska vi lämna könsår för ett tag framöver? Ja, det, det tycker jag att vi kan ja. göra. Det är ett jättelångt mejl här från Jenny Jonsson. Har du mm. läst det? Jag läste. Inte Larsson? Nej, jag fick inte läsa. Men herregud, du har inte... Oh, gjort det. Det, det är så jävla långt. Ska jag ta ett mejlet? Det kan du göra. Mm. Sammanfattar Anton. Jag ska försöka göra en sammanfattning. Jag kanske får lika mycket beröm för sammanfattningen av mejlet som du fick en annan gång. För övrigt så är hennes mejladress 007 där Anton. Oh, What? Man, du What är you say? What you say, Det är bla, bla bla 007. Hon har en gmail också, det är nice. Ja, Jenny då, hon har eh, nyligen börjat lyssna på oss men hon har lyssnat igenom alla avsnitt. Alla. avsnitt. Mm. Oh. Och därför har hon ett helt... Eh, <här> hon har svarat på saker som vi har frågat genom alla ah. avsnitt. Åh, nice. Hon Shit. berör ämnen som sträcker sig genom en lång tidsspann. Så det blir ett uh, rewind här nu då? Ja, precis. Mm. Till exempel så säger hon att det ska vara macka, marmelad och sen ost. Som Larsson, du vill ha det, kom mm. ihåg. Ja, du. så att osten klibbar fast. Mm. Ja, och det är ju fel. Men den klibbar ju fast. <laughs> den är ju fel. Den är ju klibbig, osten. Och sen så säger... om mackan är kall. <laughs> Men vadå, käkar den frist eller? <laughs> Men du, du har ju inte, du har inte en kall macka Men... med marmelad. Det var... Du har ju en rostad macka med marmelad. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Ja, säger han. Så, så Ändra var... sig så! Ja. Han, han vände i luften där. Idiot. Och inte samma. Och sen säger hon att man först tar fil och sen flingor. Det är nice. Det är också fel! nej det är ju rätt. Nej, ja, det, är rätt. Sa det, rätt. Jo, det är rätt. Ja, det är rätt. Jag, när jag läste för så trodde jag att det var rätt. Ja. Att, du bara, det, bra. det bra Jag tänkte att hon hade, en var emot vad jag tyckte Och en var rätt vad jag tyckte så att, så här, men nu var det, Båda ja. var emot ja. Men sen så blir det bättre För att hon eh, Hur som, så kan jag väl inleda Det är roligt, för hon har, det, har pågått ett tag men. Mm, Typ tre <laughs> minuter, <laughs> om man läser det Ska jag inleda med att jag gärna skulle ta ett snack Med den där Kajsa med K Anton behövs i påten Tack så mycket tack, tack, tack, tack, tack. Det är väldigt redan fram till att han gör okay? Inget det är, ont recognition. Ja, mm. Inget ont mot Karl och Lars, Men eh, jag måste utse antingen den smarta och den som hindrar konversationerna från att spåra ut för mycket. precis det mm. vi har kommit fram till. Mm. Mm. Eh, om jag inte minns fel, var det också någon som sa att Carl låter lite chock Ja, det ja, kommer jag ihåg. Han du... var fortfarande med för det. Alltså. Jag fick gråta vad Här säger hon bara ställer allting till rätta. Ja, det är så bra. Ja, fantastiskt. Förutom din för Ja, men det, det är ju länge sedan, förlåtet. Ja, hon säger, hon säger, hon säger. Vad är så kom det på? Skulle snarare säga att han låter jävligt manlig. Något bonny också. Fantastisk dialekt. Ta tack! Tack! Karl säger tack. Du är här. Nu till Larsson då. Men jag tycker inte alls <laughs> att jag låter manlig. Tycker du det? Nej, jag vet, det är väl lite boniga då, eller vad som hon menar? Ja, Bonnyta är väl lite manligt kanske. Ja, no, no. Det är inte som att du pratar så här, va? Jag är var... en jävla amerikan som har flyttat till Sverige och pratat i tio år. Eh, när vi var i, i, <laughs> i Stockholm igår så <laughs> alltså. var, vi, ja, var vi inne på en eh, bar och bar, en äldre bartender där som hade fastnat i 90-talet. Okay. Han, han var ung på 90-talet, han hade fortfarande skott eh, eh, han hade back eh, Kapsen bak fram. Han, <laughs> han, nej, han, i, i bar, han hade <laughs> mitt han hade mittbena, och så, så pratade ah. ah Backstreet Boys mitt mittbenan. Mm -hmm. ah, ah. ah. och så är han, han är kanske 50. Och så... alltså här, blånt hår och så ja, lite, lite ja. utväxt. Ja. Ja, ja. <laughs> ja precis. Och, eh, så här, solariebränna. Fan? och så här solarier Och så jag har en kalva. En flaska kalva. En ja. flaska kalva. Mm. Kalados. Mm. Ja. En flaska kalva. Mm. Han sa kalva typ 15 gånger. Och kalva, och så pratar han så. Ja, det var bra. Ehm, okay. fan. Nu till Arsom då. Mm. Först undrar jag, är han skratt äkta? Menade det där ut, utropet han gör ibland. Ha, ah. Eller? Jag fattar. Ah, ah, ah, ah, ja, ja, jag fattar exakt vad du menar. Men ja. jag har också tänkt på det. Ja, men jag är ju så jävla konstigt skratt. Ja. Det är du. Det, det, det. det, det, det, det, det är ju mer det tysta hackandet. Ja, just det. Och inte tyckt. Men det är, typ, det är typ så att man säger någonting så kan du bara säga. Så så. Ja. Fast det inte är kul. Ja. Det är där man kan börja undra om det är ja. fake. Ja. Eh. Att det bara säger att det kommer. Men det kanske är så du är bara. Ja, fuller. Ja. Eh, Sen är du väldigt nyfiken på dina tatueringar som du har varit lite snack om. Vore det kul att höra mer om dem. Mm. Uh -huh. Skulle du köra lite då? Kör lite då. Väldigt tysligt. Kan eh, du ta en några äh, minuters dialog om dina <laughs> kan, kan köra Kan du berätta om den första du gjorde? Ett sådär, ett sådär, uh. Så heter det H-kors i pannan. Ja, just det. <laughs> Nej men då var det ett lite Kommunist A Kommunist A A. Fan <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <Anarkismen>. <skratt> <skratt> Du fattar vad jag menar Kommunist med ett stort A <skratt> <skratt> Nej den första jag gjorde det var ju lite bara För att göra en tatuering lite för mig själv ja, Jag kommer ihåg det Så den satte jag under kalsonglinjen mm. Och det är en svart... det Var hon smart Ja lite grann ja. Det är ju ingen som jag går runt och visar Och det var inte riktigt mening med den heller och det är ju en svartvit stjärna med, mitt, med en banderoll och mitt personnummer. Mm. Och så, ifall det minns jag, vad jag, jag har sett if, på bildagboken en gång förr Ifall tidigare. jag glömmer bort det liksom. Ja. Eh, nej, men sen eh, har jag lite på armarna. Har jag en diamant på underarmen, en eh, lite söt sigena tjej på överarmen. Hjärta, ett realistiskt hjärta med ett ljus på andra underarmen. Är det verkligen realistiskt? Ja, det, för fan. Det är realistiskt Det är lite mer old school Nästa Nej gång. det är new school Carl Okej, new, school då. <laughs> new school är inte realistiskt Det är mer realistiskt <laughs> än det här hjärt Voffelhjärtat Men den, den är ju samma stil som sigenaren Ja det är ju samma snubbe som har gjort det. Ja men den är ju inte realistisk heller det, nej, det, det, det han, han menar med att det är inte... realistiskt hjärta är att ju inte att det är liksom detaljmålat som att ja, du menar du menar just hjärtat? Hjärtat ja, att, att det är ett hjärta, ett organ. Förlåt, förlåt. Ja, nej, förlåt, att det är ett förlåt. organ och ja. inte en förlåt. symbol. Förlåt. Är det det du menar? <laughs> ja. ja. bra, då fattar jag med. Eh, <laughs> uh, nej, jag lite... där och kolla på det. Ja, ja. Nej, det ja tre texttatueringar. En på bröstet, en på sidan och en på anken. Så vad står det på ankeln? Anken då? Anka, på ankeln står det fucking kangaroos. <laughs> Den är nice. Den är grim. Eh, nej så har jag Black Flag-loggan på ena vaden för det är så hon känner till Black Flag. Eh, och så en Dös. annars skulle det inte ta jättelång tid att beskriva loggan. Nej. Nej, det är anarkistflaggan. <laughs> Va? Va? Det är anarkistflaggan. Fyra svarta streck. Ja. Mm. jag hade inte någon om ja. att det var alltså? nej Nej, nej. Vi, är inte, vi är inte anarchister du och jag kallar <laughs> Nej, det är vi inte Och så har jag en dödskalle Med lite blommor och massa färg på låret Och det var väl de mm? Det blev nästan det... en Fyra minuters monolog ja. Ja. Jag tänkte annars istället för att vi diskuterade Kunde vi lagt ut en bild på Ja, ett collage ja. liksom om Larsson Det bilder. kanske man kan göra i för sig ja. Lite lättare mm. Ja, ja mm. För något avsnitt sedan var det ju någon som mailade in eh, att han använde hur man skulle döda någon som icebreaker. för jag tror det var en hon som skrev det. Mm -hmm. Men hur som helst. Ja. Eh, vilket ni kritiserade lite. Undrar därför vilket, eh, vilket som är er bästa icebreaker. Det är svårt så här. Ja. Oh, det har jag nog fan ingen alls tror jag. Nej, man har väl ingen inprogrammerad Nej. så där. Det är Nä. väl mer efter, efter sammanhang min är, min så att min kuk eller? Och så visar <laughs> När du säger ingenting, du bara visar kuken. Där har vi en icebreaker! Så här, du, Jävlar! Du, så <skratt> <Cop off. skratt> Nej icebreaker, fan jag brukar köra tatueringar, om jag tänker efter. För vi, jag och Carl hänger ju mycket med tatuerat folk. Mm. Oh, och det folk. jag tycker det är kul. <skratt> jag hatar sånt folk. <skratt> ändå, ändå hänger ja, ja, med vi med oss. Vi hänger ju så mycket med tatuerat folk. <skratt> Nej men det det, är inte det jag menar. <skratt> ja. Jag hatar sånt folk som ska bara... Oh, kolla tatueringen. Nej. Men jo, alltså, det är jag ja, men... Jag måste vara... Då känns det att man bara tatuerar sig för att man vill visa för upp För att det. visa upp det, ja, precis. Om jag har tatuerat med svärdgjort det för min egen skull. Ja, det ja. exakt. Ja. Men det är ju kul ja, det, alltså. ja, Då har du inte sagt att jag oh, Kolla, min eh, nya tatuering här. Nej, men alltså om man anmärker... så kanske man är stolt över det också. Ja, om man anmärker på någon annans tatuering... Då blir det ju som en komplimang. Mm. Då liksom... Ja, ah, fan vad nice att du kommenterar på det och så blir den icebreakers bör man snacka ut efter det. Därför mm. kommenterar jag aldrig någon tatuering. Hatar det. Vill inte ge folk cred så <här> Nej, vad ska fan inte ska man fan inte ha? Vad du tror sig. <här> man ska inte tro att du är något. Är det inte inte har en carpediem tatuering? Det går helvetet. <här> ja, nästa fråga då. Mm. har eh, själv aldrig fattat grejer med fyllerkäk. Men det känns som att ni Hå? är typerna som har det. Ja, oh, för i helvete. Vad är det som står på min ny framåt fyra på morgonen när alkoholen rinner i blodet? Hon kommer ju inte vara en Nej. Hej, hej. För det är klockan två. Ja, precis. Ja. Fan, är du någon slags storstadsmän Eller ja. tror inte du är något, eller? Vad fan ser Men alltså, fan är krogarna stänger, då är det ju pommes krabbsås. Dirr. Det är, pommes, krabb, Dir. det, är gött, det är så jävla gött. Jag brukar för sig köra, för jag gillar när det är lite grönsaker. Mm. Så jag brukar köra kebabpallik utan kebab. Det är, det. Är inte för fylla, det är lite för nyttigt. Haft en också. Haft en halvten. Mm. Och det, det. Eh, det alltså. ja jag, jag brukar ju gå hem och så steka något. Det var, det var det här. <laughs> för du har bränt för mycket pengar på krogen. <laughs> det var också en undersökning på aftenbaret. Då stod det så här vilket eh, eller efter, efter krogen mat gillar du bäst tror jag. Då då står pizza med. Men vart fan kan man beställa pizza klockan två, fyra på natten? Göteborg och Stockholm. Kan man det? Ja. <laughs> det märks att vi borde i Trollhättan i ett land. Alltså. Ja, no. Fan. Det har varit gött med pizza på natten. men Fan vad gött det hade varit. Det är sånt man blir tjock på, alltså. Pizza på natten. Ja, ja. ja. Eh, speciellt, eh, speciellt efter 10 typ öl. <laughs> Om jag fattade rätt är Karl och Larsson vegetarianer. Hur länge ha? har ni varit det? Och vad var det avgörande som fick er att bli det? Jag behövde först av oss två. Ja. Att jag, hade, jag hade planer på att bli vegetarian äh, ganska länge. egentligen. Men sen så träffade jag en tjej som var vegetarian och då blev det att hon fick inte med det. Liksom. Mm -hmm. Mm -hmm. Liksom det kom med, med att när man, att man hängde med varandra. Mm -hmm. Mm -hmm. Då blev det att man åt ju inte kött. Då, liksom, för att hon åt ju inte kött. Ja. Och då blev det att man kom in i det. Och sen mm. fortsatte med det. Mm. Sen så, Hur länge har du sen varit så, då, Sen så äter jag ju inte ur för att jag tycker inte man ska äta ju, egentligen. Nej. Och den tanken hade jag redan innan också, egentligen. Ja. Men sen så har den spett på bara. Ja. Mm. Hur länge har jag varit vegetarian? Ja. Mm. Över tre år nu. Mm. Är det, eller är det fyra? Nej, fyra borde det vara. Ja, över fyra år då. För jag tror att jag går in på mitt tredje i slutet på augusti det här året. Mm. Ja, men då är jag lite över fyra år då. Mm. Mm. Jag blev det med väl mest bara för att jag kan. Jag känner att jag har käkat kött i, Vad fan var det? 17-18 år. Jag känner att nu får jag fan prova något nytt. liksom. Mm. Ja, då, varför varför slutar då... du inte bara med grönsaker istället då? Som om du bara ändå skulle bara prova något nytt. Nej, för att jag har faktiskt inte checkat så mycket grönsaker under uppväxten. Så när jag sa till mina föräldrar och så att jag blev vegetarian. De vad? va? Du har ju aldrig varit någon för grönsaker liksom. du har alltid varit såhär potatoes. Mm. Eh, mm. För potatis är ju ingen grönsak. Tänk, tänk dig mig då. Potatis är ju ingen grönsak. Nej. Det är en rotfruktig I sär. Idiot. <laughs> <laughs> alltså, men du kan ju tänka mig då då. Ja. Jag har ju växt upp i ett, en ja. köttfamilj sönder. Det ja, har jag också. Jag är ju mättad ja, på det. Vi har ju liksom jagat vårt eget och liksom det är ju Kött, dat och sås, det ja. är ju kossirken. Ja, <laughs> med, med vi, mjölk. Hade, vi hade aldrig heller Nej. mycket grönsaker Nej, eller någonting liksom. Det var ju sås och ja. kött och friterade på en frit, liksom. Ja. Ofta. Hade man tur så var det någon gurka och tomatsallad. Mm. Sen så, sen så inte jag, jag tyckte jag ju kött var gott, det är inte det som är grejen Nej, liksom. Det är inte därför jag är om för att jag tycker det är äckligt liksom. mm. Sen så tycker jag, nu tycker jag att det är äckligt att äta liksom. för att det är, Mm, mm, mm. Och jag blev nästan blev rädd för det nu under åren. Mm. Ifall man får i sig kött hur kroppen skulle reagera. Ah, om man bara skulle få fetediaren och behöva sitta där i 24 timmar. Mm. Om jag få fått in kött så hade jag spitsat. Många får jävla magknip. Mm. Och det är jag så jävla svårt för sånt. Det är så jävla obehagligt tycker jag. Mm. mm. Det var väl... Det? Mm. Åt lamm Jaha, ah, ja åt i då. Jaha. End of mail eller? Nej, nej, nej. Det är inte bra, herregud. Um, så, hon tycker det är gött att vi ska dra igång med stående punkter igen. Mm. Uh, hon skulle gärna vilja se en comeback av imitationerna. Ja. Men det är ju inte, det är inte riktigt som att jag har försvunnit. Det är bara det att de, de kommer när de kommer. Ja. Det, det... det har ju varit lite... Man kör lite och sånt. Mm. Mm. Men det kommer kom ju beroende på om man pratar om någonting som man... Ja, Nej, man kan man, härma någon. Liksom. Ja, precis. Man måste ju kunna. Du <laughs> av folk också. Det är, ja, ju, bara... det är ju det. Ja. Eh, och sen så vill hon komma med bidraget till Veckans app. Men, alltså, Veckans app är nåt något då man liksom inte säga. Jag, jag, jag är ju app. Ja, app Carl är ju app Så ja. jag tycker han kan vara appambassadören i så fall. Ja, i så fall. För jag är inte så jävla mycket appkille. Ja, jag tar ju inte nästan. hem så mycket appar. Men det har, det, liksom, det, -testar. Det har ännu ändå stannat för mig nu. Jag har inte ens kunnat uppdatera mina appar det senaste. För om <laughs> någon anledning, för man måste ha sitt kreditkort, inte kreditkort men kontokort eller ja. betalkort, mm. måste man ha länkat till App Store. Mm. Och av någon anledning så har det försvunnit därifrån, mm. ingen jag, aning. Så, med. Så jag har inte orkat, det var nog kanske med nyupdaten då, mm. kanske. Mm. Men för, för då, jag har inte orkat, jag har ju, jag har ju kortet i diplomboken ja. jag har inte orkat ta upp det och <laughs> registrera det. Så jag har skit i det, så jag kan inte ladda ner appar nu. Mm. Mest på grund av att jag är lat. Mm. Ja. Och så. Men du har ju så jävla många appar också Du behöver inte riktigt Jag kollar för ett tag Jag har typ 130 appar tror jag. Sånt där. Inte för att jag använder alla överhuvudtaget, Så när man har lagt ner känns det Så bara Jag kanske behöver ändå <laughs> Och sen då Slutligen så vill hon tacka För en kalas Observera Detta är ingen särskrivning Jag använder kalas Som ett adjektiv podcast men också kasta en liten förbannelse över Anton. Åker till Kalifornien på torsdag och tack vare honom måste jag nu leta upp en sån där jävla swingersrestaurang. Och se om den här cookies and cream cupcaken är så fantastisk som han påstår. Den, den swingers jag var på låg i Santa Monica. Vill du tävla om en djup tungkyss med Carl Persson? Skicka en bild på ditt könsorgan till nummer... Ja det faktiskt en tanke. Jag hade faktiskt en tanke så jag tänkte gå ut med idag. Men ja. nu måste <laughs> då. Det Jo, för fan. Kör. Oh, ja, oh, du, oh, du ska. Oh, nu har du, du, om du är singel och du vill ha, kontakta någons grej. Vill du göra det? Är det, det du ska göra ska du... Vet du vad jag tänker på? Nej. Nej? Okay. Kör. Okej. Okay. <laughs> en app på iPhone, va? <laughs> Instagram. Anton har det också. Så var mm. därför jag trodde du kanske hade sett vad han skrivit. Till vem? Nej. Jag skrev till en tjej. På Instagram som heter F-L-I-I-S-A Flisa mm. ja. Som heter, jag tycker det är väldigt söt mm. Som bor i Borås oh. Men jag vet inte vad hon heter oh. Men jag tror att det är Lisa men jag vet inte, eller ska det vara Felicia ja, jag, vet, jag vet inte men Jag tänkte om man kanske kunde gå ut på någon så här grej det, För jag skrev till henne ja. att, Vad ska man behöva göra för att få ta en fika med dig Skrev jag till henne mm. För vi har ändå skrivit med andra lite ja. då man, Kan man liksom, så här, få hjälp med det här då? För hon har inte svarat nämligen kan man säga, försöker få folk att här, skriva till henne? Vad fan, det eh, går på en fika med Karl Karl för fan. Liksom. På, på Instagram alltså. Ja, precis. Så att du uppmanar alla som har Instagram att. Ja. Och spämma. Eh, ja. Mer eller mindre. Nej, inte spämma. Lite, Nej, men... Snällt och försiktigt. Nej, inte försiktigt. Snällt eh, be snällt henne. Snällt och ganska ja. brutalt övertala. Ja. För jag är ju trevlig Ja, för alltså fan Carl supertrevlig en kaffe, han har en stor tid typ. Det är en timme, <laughs> en timme kaffe Det är väl ja, jag vill, jag vill Inte ta, mycket offra för den bara Jag vill ju bara ta en fika Till att börja med <laughs> Sen ska vi kolla lite film <laughs> <laughs> Ja, men det, det har varit kul att se Om det ja. kanske går Ja, gör det Ni får jättegärna hjälpa hem med, med det här mm. Snälla det ja. Jättesöt Ja Absolut kan ja. vi? Ska vi alla, Jag tycker alla ska mejla till och ja. Absolut uh, Gå in, recensera på iTunes Ja och, och gilla på Facebook För det är för jävla ja. få som gillar det här. Ja Men Twitter fungerar inte dig Twitter funkar Men ja. Facebook för fan Ja Gilla där Tycker jag absolut ja. att det ska göra Och glöm inte av tävlingen som kvarstår Maila in vad jag heter i efternamn Nej, förnamn Förnamn för fan Och Klar, vinner en fi <laughs> fin, fin, fin t-shirt Ja. Mm. Det är inte, man kan ju lurka sig till ja, det ganska ja. lätt. Lyssna det... på avsnitt Larsson så säger han vad han heter förnamn eller bara liksom gå in på den här Facebook-sidan vi pratar om ja. och, det, det och samtidigt svår. som ni gillar det här så kan ni ju kolla Det är inte så svårt med dagens teknik och liksom komma fram till vad jag heter. Nej. Med tanke på uppgifterna jag släppt i podden så får ni en snygg t-shirt helt enkelt. Nej men det är skit den. Ja. Ha. Nej man. Det var något för oss då, kanske. Då rätte vi! In och racerade, fan! Och maila, maila, maila, maila, maila. Ja men jag, ja. nu släpper vi det. Nu hörs vi nästa vecka och så mejlar ni. Ja, Köst. ses nästa vecka killar det! Ja!